Zientzerik irratian gaude eta telefonaren beste aldea, baina dokago, baina tira zuegi, ja irratio netatik ba, batzutan, askotan japa zarena, eta gai oso desberneekin, ez da? <risa> bai, bai, bai <risa> ba, zaltzero, bai, zaltzero famartuko, baina, bueno. Bai, bai, bai, bai, bai nik ustu, bai, eta lako zea zen da. Bueno, eta horrengo netan zato, <risa> zato, bueno, bazen horrengoan zentratzea, ze horrengo netan zato zitegitea egitea uste dut? asko entzuna daukaten gauza baten inguruan, baino nagian informazio gaiegi ez daukaguna, ez da banca etikoari buruz, fiare banca etikoari buruz kasunetan honetan, zeuden hemen oreretan, ba, bulego bat ireki duzue, eh? horri buruz ba, informatzeko eta bueno, ustede bertan hartatzen zaitu dugula, ezta? Bai, bai gaur gainea lehenengoa zaia, urregoa edo eh, bueno, informazio puntua beti oo, ke Azkenean, bueno, jarri hagu leku publiko batean, e, narkatu zarren, e, narkatu zarreko beko e, arregan eta hemendik dik gaurrea, zazken ari do, zazkik bertan egongo da e, Ugaletxeak utzi gu tokia eta gu pehio esan pozik Zeran, bueno, hori lako porritu bat azalteko eta toki bat eukitza da, bueno, beti bat ¿Eh? ba gañarle kuak nikusute dela zentroan dagoena, ez amozun bezala, hasta azkenetan, estadha, ospitalitatetik, abiatzetara ba, bertanengozatu, ustailan 10 arte, ezta. Hola, bai, ingo eguna, eh, kanpaina bat edo info baiteko, ea, bueno, informazio puntu edo, ba, ona hoe, bueno, no da beste aukerak ematen diegun jendeari, FIAR eta banketiko azerden jakiteko, ez? Ba, bueno, batxeti Kurbil eta, bueno, herriko jendearekin, ez? Nikuzte beranten eh? bueno, joada, entzun entutenda siare o Banka edo, edo baina askotan prentsan eta batutan igual urrun gelditzenen gauza bat eta gunei eguna da nola baiteko hurbiltasuna edo eman eta guretzako bai, kalean bertan otera perfecto Bai, araxea, komentatzen zenuen entzuten dela, nikuzte gainera banketzen nik inguruan gauza asko entzuten direla, batzutas oso goza txarrak eta meresitakoak eta 20 lan entutzen da, ba bueno, ba zerber berria bezela, baina askok eta askok, ba, ba ez dakigu, ez dakigu oso ondo zer dentaola. Bueno, pentsatuko ba ere na izango dela, zea, horretara berta punto horretara informazio punto horretara berta jotea, gasaia hutse egiteko, baina ora itzugut zitana azalduta zer da, zer da fiare. Bai. Bai, Hiare si da eh Fiatkreditu kooperatiba bat sortzeko proiektua, eh? Beradik proiektuen kreditu eh, kooperatiba berez eh, maiatzean sortuko da, Baina, eh? Baino azkenan da kreditu kooperatiba sortzea, eh kreditu kooperatiba aurrun ja badau da, eh eh kasaja eh, laborale edo eh sai rural edo kreditu eh, kooperatiba dira, eh? Baino eh hiare si aukandre da E, bankaetikoaren nazioan e, edo sortutako kreditu kooperatiba dela. Eh? Orduan, bi e, alde itxena ezagon bat, kreditu kooperatibak eta bestea, e, bestea e, zeirizia, eh zer bere funtzionatzeko nahikoa bankaetikoaren eh sairitzea kreditu seinkoa dela. Ja? Ta, honehala dugun bada zer bankaetikoa, ez? Bankaetikoa eh no, asko ikusi zitzakegu bankaetiko isenarekin eta batzotan, e, incluso momentu batean duan jarrieteke batutan, eh proiektu batzuk e, banketikoaren e, zehat e, printzipio soiletan dituzten. baina e, banketikoa berrez da, e, banka, bankaren funtzioa, bankaren funtzioa berrez da, e, dearen, dirua no, e, hartu eta proiektua, edo enpresak edo agentuak dirua berdunean jendeari prestatzea eh la e, funtzioari betetzea baino eh helburu helburu sozialek ino eh eta horra oira diferentzia handiena eh helburuak banketikoaren helburuak sozialak bi dela eh helburua da eh malei internazio bankario hori eginez e, dirua aztea, eh diru aireazea eta helburu sozialak lortzea e, hori da ondiena, eh horia diferentzia handiena baina Hori nola gauzatzen den, hori gauzatzen da eh, alde batetik eh, bueno, eh, antolak eta edo alik eta eh, demokratiko dena izaten eta horregatik nahi du kreditu kooperatiba bat izan. Eh, ziare. Eta beste alde batetik dirua ze proiektu doi ematen zaien eh, proiektu doi eka horregatuko hori analizatzen da eta beti ere elguru soziala ditu zen eh, proiektu doen presai. Tematen zahir ditu hori eh? Hori oso Labur azaldu uh -huh. eta Baina, ez dakitu Zondo, uste, pentsatu Mogikorrarekin zaudeta, batzutan eh, Pixka bat, ez dakik gurea den, edo zurea den Baina batzutan Hai. pixka juna egiten zaudeta Bai, batutan no hobeto entzuten da, bestatuetan no okerra go ez dakit. Baina bueno, ah. telefonoaren gausak izango dira. Baiek ere oso etikoak ez dira ta. Ah. Bai, oso bai izango da. Eh, bueno, horretikan ere dien ditusoe. Orain punto jo jarri duzu, aurreko gabenduan egintzen uten baitare herrian bertan hemen ba bilera bat, eh? Ola ah. bilera bat eta bertan da, ba bueno, egun ba lagun edo la aurkeztu sired, bueno, agertu ziren Eta hor, orkesteaz gain, jendeak ere, ba galderak egiteko, aukere aukizuen, ez? Zein da normalean jendea galdetzen dituen, egiten dituen galderak? Hau da, nik juten barri manaiz, zer da normalean jendea jakin nahi duen? Hau da, nere diruarekin, zer egin Non sartu dezaket, Bet. gero atera dezaket, non inbertutuko duzue, pixka datorako gauzak, ez pentsatzen dut? Zer, no, denengo-denengo galdera, izate dena da, berre, hori, ziragarria den. Osa, hagu eh, komentatzen diagun historiari bankatiko batena eta erriko jende bat, banko bat egiten eta berrori ziragarria egen eh, zen Kontuan auki, ahiala diruaz izate egiten eta jendea diruaz izate egiten azensean ean oso eh, mesfidatia bihurtzen da eh? Eta, bueno, asko, eh, nik esan honu eta ez dela txerra mesfidatia izatea diru kontutan eh, Baina, lehenengo baldera izaten da, berre eh, ziragarria eh, ben eta gure erantzuna da, baiet eh? gutxienez, beti ezaten du gutxienez beste dozein banketxe eh, bezain fiagarria gutxienez ezen ez, eh, fiarek, eh, nola baite, sistema bankarioaren esan eh, es estatua jartzen ditun, sistema bankarioari jartzen ditu kontrol neurri guztiak etzen ditu, eh? Hombre, demostratua dago, eta ikusi beste ikus estatua jarritako neurri horiek da ez dutela, funtzionaten zen, bueno, eta, eh, batez ere, Estatu Espainiarean nahi duten nahi gini izan dute, mm -hmm. eh? Baina, eguk horri nolak eh, kontrol soziala edo jartzen diogu, eh? Ezen, fiarek bain nahi duna izan da, eh, erritarrek sortutako eh, banku bat, eh? Kreditu bat eta eh, fiare hongo da erritarren, erritarren esku, eh? Orduan, bueno, kontrol ari erritarren nahi izango bat, eh? Eta, Horregatik, balde lokalak eta sortzen, sortzen ditugu eta tokian tokiko taldeak hori sustatzeko. Eh? Hori alderetakoak. Eta gero beste alderetakoak oso oikoa izaten da, e, normalan urbiltzen jendea gure gana izaten da ya, nolaiteko konzientzia dukana ba, gaur egungo sistema bankariak ez dula ondo funtzionatzen. Eh? E, ez dula ondo funtzionatzen bat ez ere ez, ez, ez diru kontutan, betizik, ez dula ondo funtzionatzen, ez ditulako berelgurua betetzen, ez, dituzla, ez dituzla, ba, ahir e, kutxabankekin gertatu den guztia, eta bar eh. horrean e, gukizote jo guna da zertan, zertan lagundu, eta eh. zertan zer egin dezaketen ziarekin, eta zertan lagundu dezaketen proiektua proieitua aurre, aurrera ateratzen eta ziarekin oendik ez indi gauza asko egin e, banku bezala zelan, orain dik ez dakur editu eta dakur editu sortu arte da, bakarrik egin dituz depositoak. Eh, alderetatik egin daitekena eh FIArekin aktibitatea bankarioa FIArekin limitatua da. Bai, es kontu korrentea trazik egin da izan eta bar. Baina honori buruz eukaldea pola, ona, da. Beste herrialde batzutan, ez, irakurri dugunagatik, bai Italia, antorla, alako gauzak baiekin daitezke, ez ba, kontu korrenteak ba egin, ordainketak egin eta dena delakoak horrelako proiektuak, ose, hagu ez da ez ere ezetik atuatzen den proiektuak ere horrelako proiektuak desitzen dira eh? batez ere eh, batez ere Itali, Italia Italia da, nora, Italia da Frantzia dira lebatetik eh, urtegeiena gramatenako dramatenak, lako gozak, egiten eta gero ose, eskaminariako herri ere ohitura handia horrelako proiektuena eta gu bereziki Italian dago proiektuaren E, parean edo kokatzean geha eh, eh, han badago banka populare etika eh, eh, mogei bat urte garama lanean eh, mogei bat urte eh, gerro benigia azkide dauzka eta bueno bada zenditate bat bicho ondikoa mogei bat urte funtzionatzen duna eta azkenean eh, fiel daukan elburu berdinekin edo funtzionatzen duna eta han eh, zuk zaikiz asko oso banka popularetiko ko zerbitzuak banku bakar bezala. Ezenaik eh, goiz banken dagozu bezala dena, dena eh, bai kontu korrientea, domiciliazioak edo eta eta ikuskatzen suo banka popularetikan auk diraiteke ez eta hasiaren aukian izango da. Baina betiere eh, eh, ba, li eh, beti eh limitazio batukin. Eh, ziren ezingo da, e, eskatu hipotekaz bigarren etxe bizitzat erozteko ah. edo lujozko etxe bizitzat erozteko betizango da lehenengo etxe bizitzat obizi behar dezun etxe bizitzat erozteko e? orduan, hortan ere, e, partikularra ere zerbitzu e, ematen dieten eta bar, e, e, iriztideak edo ez berriñak, ez berriñak dira, ez di, normal batean iriztideak E, urertzen dut, behorreiz ba, ba, parte hartu dezakela bai pertsonak, da nien egu pertsonalki edo dozein lagunek entzulek parte hartu dezake edo baita ere, ba, erakundeek parte hartu dezakete bai, ratia bera zintzelik irratia, ba, gure dirutza bai. guztiak orzartu itazkeekun latanako gozak ez, bai. e? Ba, daude ba, batzuk, adere, sudaletxeak orain dela iaia bete batzuk baita ere, ba, lako aportazio bat egintzun baita ere, ez? Bai, e, gure eta ari oso garantitxoa, zen Ezan dugu, ez, e, diruaz egitea, e, jendean ezkigatia da, eta hau proiektu herritarra da, erritarrek sortutako proiektu da, ah, orduan. Guri, e, gure txikita zundera noendik, u, e, udaletxeak, e, udaletxeak bazki daiteak ematen diguna da, nola beteko legitimitatea. Ego, e? O, e? O sea, proiektu serioa dela, proiektu abaukala netorkizuna edira zenduna gure ustez. Ego, eze, bueno, azkenean udaletza eta horrelako proiektu batekin soazenean udaletzeko teknikoak eta begiratzen dute eh zertan oinarritzen den proiektua eta bueno da guk saieek iresti hoeje pasaitu bu, eta dolaiteko xinesarritasun ematen dugu eh herrian proiektua zabaltzen eh. eta komentatu dezuna zaude erakundeak eta bueno elkarteaak eta izan daitezkeela eh, toreko asosetatik eta gainea eh, Ahora hay narco La eh, cooperativa sur arte Ciudad si de Bacarri Tema tenis que Mayegua Acá y es ya... Barcat ba, Barcatu Eña eh, eh, Junta y su piscada A ver Mujito de Badesa Que es un sea Movillado Vale Vale Vale Vale Vale Vale Vale Vale Vale Vale Vale Vale Vale Vale Vale Vale Vale Vale Vale Vale Vale Vale Vale Vale Vale Vale Vale Vale Eh? eta kafelkarte mota eman dituen sai ba batez ere osea eh eh inzerzio sozialeko elkarteei, eh ekologikoa egiten duten elkarteei, sindikatuei eta herralako herralakoei. Eh nolabait eh FIAren eh jasotzen dituzten elkarteaie de este banquete etatik eh finantziazio jasotzea taila aukaten elkarteaak, zen elkarte jo dira azkenean ere ziare sortzen azizienak. Mm. Mm -hmm. Ba, zondo, baina ba, ez da zerbait gehiago, bueno, agian bai ez, e, gogoratzea berri ere ez da ki zerbait aztudu, e, seguro bai ez, zengai hau zentuzgarria da, eta segura azki gauza asko ditu Bae. komentatzeko, horretarako iriki duzue ba informazio puntu hau eh sobe gehiago gainatu nahi baduzu edo bestela zuekin hori ba, ez gogoratza berriro non no bai. daitegen jende informatzera badaukazu bait egor badau, kasu, baita, gor, badau de web orriak baita posta bat ere badaukazu ez bai bada bai, taldekatan orra bueno, eh hasteko hori eh, hemendik eta uztailaren 10 arte herri eh, warsualdeako eh, tal, taldeak eingo eguna kanpaina bat eh sosia lortzeko Ohen oso garrantzitsua dela kooperatza sozioberria da, horren eh kooperatiba sortuko da emandik eta udara bitarte eta orduan e, sozio hauek joan lortzen ditugun sozio izango die kooperatibaren konstituzioan parte hartu dutenak. Eh? Orduan alderdik garrantzitsua orain hongoa azkenetatik e, azta azkenetan, e, azta azkenero, enendik, e, arte, eh azkenetan azpietarik eh berazitara azkenero emandik eh uztailaren 10 arte gure dakau, korreo elektronikoa elbide bat dela fiareogarzo arroba genail.com nahi duna korrea duraztea du eta nahi ba dut zita bat eskatzea o sea, nahi dut galdera egitea do. nahi ba dut guretako norbaitekin lazadeago gertzegin ez zita bat jartzeko zain, kostatzen dela oza, sea, berdela demora bat esplikatzeko orduan, momentatzea du jendea bat ortzea zehara, azkenetan zela, zin bai, azte azkenetan gure kontatu hartzetaa nola bait eingo dugu ialditeko eta gero dago orrialde orokorra Vale, va. Ba. Es da kit eh hemendikan eh, pentsatut hemendikan Euskadia era izango da, ez? Informazio. Pasateko, eh? Informazio puntura pasatzeko eta zerbait gehiago hola ba zabaltzeko ba aurrekoan beste itzaldia, dolako zerbaiten lasmo badau kasuen edo, edo beste hau, ah, bueno. Henen este han kategorago bai, Euskandinavian eh genetzunauko kampaña honek askeneaningo go be e, Eta orduan bai eh pentsatutako itzaldietare bat egitea, Hori e, bai eh askotan itsaldea egiten, noruan eh jendeak ikusten badu adezen harrian eh, inguruko harrien batean itsaldea egitaola ba eh sea hurbildu e, daia aur problemaia da ira, ur, problema iba, eh izan eh, ant honetanki buskatko herria askotan ari itsaldeak egiten ha eh? ba berri hemengo ja, Eta, ta bueno ba horretzeko ba udzkenean eingo dugu beste bat mm? vale, ba oso ondo beinat ba mila esker gureken egoteagatik eta bueno ehongo eta... Ta pues, que... Vale, vale, que la... Venga va, mira ¿Vale? esquerra, venga Hoy